Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma salli ala muhammad Wa alihi sallallahu alaihi sallam Alhamdulillah hari ini kita sambung uh, Ayat terakhir pada surah Al-Ikhlas ya pencerahan tajwid Pada ayat yang keempat A'udzubillah imanasyaitan rajim Walam yakullahu kufuan ahad Walam ya kulahu kufu an ahd. Bi. Walam. Wuriat aswal. Lam mimma tiada aslam. Walam ya mimma ti bertandematih hukum izhar syafawi. Mimma ti bertemu mat. Mimma ti bertandematih ini ialah apa wilayah bertemu dengan dua puluh enam huruf kecuali mim dan ba maka hukum izhar syafawi. Izhar artinya dibaca terang, jelas tanpa dengung atau tidak dipanjangkan Sebahagian ulama tajwid meletakkannya bacaan pada kadar satu harakan. kemudian yakun perhatikan yakun nun mati bertemu dengan lam hukum idgham bila sabab idgham ia berlaku dalam dua kalimah Bila sebuah idgham berlaku dalam dua kalimah yakun satu kalimah lahu satu kalimah nun mati bertemu dengan lam hukum idgham bila ghunnah masuk tanpa dengung. Oleh kerana masuknya sempurna, ia juga disebut sebagai uh, idgham kamil. Kenapa sempurna? Kerana bunyi kun itu lebur lenyap atau masuk sepenuhnya pada huruf lam yang bertasdid. Sebab tu tiada bunyi nun mati atau tanwin yang tersisa. Terus bagi yakulla. Tiada bunyi yakulla begitu ya. Dan pernun tiada, tiada tanda mati. Ada tanda sabdu pada huruf-huruf lam. Dibaca uh, jelas dan tidak dipanjangkan. Maksudnya tidak ditahan. Begitu. Baik teruskan. Walam hu, Perhatikan hu itu apabila hak haqdomir selepas dan sebelumnya selepasnya huruf yang berbaris. Maka ia hukum maksilah qasirah dibaca dengan dua rakat. Maksilah qasirah dibaca dengan dua rakat. Andai kata selepas waw silah atau ya silah itu, terdapat hamzah dalam dua kalimah, maka hukum bertukar menjadi maksilah tawilah, dibaca empat atau lima rakat. Namun di sini hanya maksilah kasirah juga, eh, maksilah kasirah sahaja. Dan bagi maksilah ini, sama ada maksilah kasirah atau maksilah tawilah, apabila dibaca waqaf maka bacaan berhenti pada hak sahaja, pada hak domir tersebut. Huruf silah tersebut, huruf yang dipanjangkan itu, sama ada wa atau ya, ia tidak digunakan. Contohnya di sini, jika berlaku waqaf, walam lam yakullah, bacaan pada huruf haqdamir sahaja. Ya? Dan maksilah qasirah, dan juga maksilah tawilah, berlaku, bermakna maksilah qasirah dan maksilah tawilah, berlaku pada bacaan wasal sahaja. Berlaku pada bacaan wasal sahaja. Baik, kita lanjutkan. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا كاف depan kufa depan fu waw alif dua di atas wan kufwan satunya waw alif dua di atas wan ialah baris dua di atas beralif dan selari atas sejajar andai berlaku wakaf di sini wakaf manwaat manwaat terjadi pada bacaan wakaf sahaja yang melibatkan baris dua di atas beralif sama ada alif atau alif maksurah dan uh, ia tidak melibarkan baris dua di atas yang ada pada hak domir. Ia, maaf pada pada tak marbutah kerana baris dua di atas yang ada pada tak marbutah akan diwakafkan dengan hak hak sukun atau hak simpul ya. Dan pada baris dua di atas ni uh, satu-satunya yang tidak beralif ialah Hamzah dua di atas An. Ia diwakafkan dengan manaiwat juga dibaca dengan a dua harakat, begitu. Saya ulang lagi sekali uh, hukum ini jika diwakafkan ialah hukum manaiwat. Manaiwat man terjadi pada baris dua di atas beralif seperti itu dan terjadi pada bacaan wakaf sahaja. Ia termasuk baris dua di atas pada alif makzura, yeah. pada alif makzura atau ya makzura. Dan dia tidak melibatkan baris dua di atas pada ta' marbutah. Kerana baris dua di atas pada ta' marbutah akan diwakafkan dengan hak sukun atau hak simpul. Dan satu-satunya man'iwat yang tidak beralif ialah hamzah dua di atas an. Ia juga diwakafkan dengan bunyi a' dua rakat man'iwat. Begitu. Baik, perhatikan baris dua di atas itu sejajar atau selari. Kerana jika dibaca wasal, bertemu dengan hamzah. Hamzah kotak tersebut. Maka hukum idhahar halqi. Dibaca terang tanpa dengung. Kufuan a, kufuan a. Cuma hati-hati. Uh, sebahagian daripada kita di ketidak memperhatikan bucaan, bacaan, bacaan uh, amat mudah mensabdukan hurufa itu kufu. Ya, walam yakin lahu kufuan ahd. Ia mudah menjadi sabdu atau tasdip. Jadi berhati-hati dengan sebutan kufu. Pastikan kufu itu tidak bertasdip, bukan kufuan tetapi Kufuan begitu ya. By one a itu haroki ahadun perhatikan ahadun itu jika dibaca wakaf, Ejaan bertukar jadi hadal mati atas had. Hadal mati di atas had. حد. Di jika dibaca wasal ahadun perhatikan tu ahadun. baca wakaf ahad hukum kalqalah kubra huruf kalqalah yang berbaris hidup dimatikan kerana berhenti kemacetan. Maksudnya dimatikan kerana wakaf. ...mereka hukum qalqalah kubra Dibaca dengan ahad begitu. Perhatikan dal dua di hadapan dun tu, ...ejaan asalnya ada mim kecil di atasnya. Kenapa? Kerana dalam penulisan resam Osmani... ...sememangnya baris diletakkan... ...ataupun ditulis siap-siap jika baca wasal. Jika baca sambung, jika baca terus... ...hukum apa nak terjadi. Sebab itu pada dal dua depan dun itu... ...diletakkan mim kecil kerana jika dibaca wasal baca sambung baca terus bertemu dengan ba huruf ba bismillah milai al-falaq al milai al-falaq মানে alhamdulillah bismillahir qul a'udzu bil falaq di sini apabila dibaca wasal ahadun baris dua di hadapan tu akan bertemu dengan ba bismillah milai surah al-falaq Maka tanduin bertemu berlaku lah hukum iqlab Sebab itu pada uh, tanduin baris dua di hadapan Huruf dal itu sebut terdapat mim kecil Kerana jika dibaca wasal Akan berlaku hukum iqlab A'adun bismillahirrahmanirrahim Begitu ya Iqlab artinya suara berubah Atau tukar bacaan menjadi mim ringan Baik kita kita semak bacaan pada ayat ini A'udzubillahiminasyaitanirrajim وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Mudah-mudahan memberi sedikit pencerahan kepada hukum-hukum uh, tajwid yang terdapat pada ayat yang keempat. Wallahu a'lam.